Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang telah menciptakan Rasulullah dalam keadaan dan keadaan hak. Untuk menciptakan oleh semua jenis dan keadaan Allah. Dan saya berdoa dengan Allah tidak ada Allah. Dan tidak ada syarikatnya. Akraban bihi wa satu Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa pihaknya, Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Tasliman mazida Amma satu pihaknya, dan satu pihaknya, dan satu dan satu rahimani wa rahimakumullah Kembali kita dalam Topik Pembahasan seputar tohid, keyakinan, keimanan yang semoga dengan menyeringkan pembahasan-pembahasan seputar aqidah. Tauhid dan keimanan akan mengokohkan Keimanan kita Keislaman kita Terlebih Di zaman yang sesungguhnya Fitnah merajalela Baik syubha maupun syahwat Tiada lain salah satu kunci untuk membentengi dari sambaran-sambaran fitnah ujian yang muncul berupa syubhat kerancuan-kerancuan berpikir kesamaran-kesamaran dalam memahami Islam serta syahwat ialah dengan keimanan demikian pula dengan terus menerus kita berada dalam majlis-majlis yang bernuanca kepada menuntut dan mendalami ilmu agama aqwati al quran pada pembahasan yang sebelumnya dari pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Ummatul Ithiqab adalah pasal yang di mana kita berada badannya al-iman bi kulli ma akhbar bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa mengimani segala apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengulang apa yang disebutkan oleh banyak para ulama bahawa tentang berita-berita nabi sabda-sabda nabi hadis-hadis nabi yang dipertanggungjawabkan tentang kesahihannya dan keabsahannya maka terhadap berita-berita yang sumbernya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikap kita adalah tasdiquhu fi ma membenarkan segala apa yang beliau beritakan Salah satu contoh yang disebutkan oleh mualif rahimahullah adalah kejadian Isra wal Mi'raj. Kejadian Isra wal Mi'raj. Di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Atau dari Makkah ke Baitul Maqdis Kemudian Naiklah beliau bersama Mereka Jibril ke Langit yang ketujuh Dan Ini semua terjadi Dalam bentuk bahawa beliau sadar Dan bukan dalam mimpinya Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala Memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau seorang yang dalam beribadah kepada Allah dalam menghamba kepada Allah dengan penghambaan yang sempurna. Allah azza wa jalla menyebut bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya Karena betul-betul beliau mewujudkan, merealisasikan ibadah baik di siang maupun di malam hari, baik yang wajib maupun yang sunnah seperti solat, puasa, berdoa, berzikir dan yang lain sebagainya yang tentunya tidak ada yang mampu menandingi ibadah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Azza Wajar menyebutkan kedudukan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba-Nya dalam perihal Isra wal Mi'raj. Qala Tabaraka Ta'ala Allah berfirman pada Al-Isra, surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila Mahasusi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memperjalankan Hambanya Dan sekian banyak Ayat yang menyebutkan Bahawa Nabi kita Muhammad S.A.W. mendapatkan pujian dari Allah Azza Azzawajal sebagai hambanya Yang dimaksud ialah Maqam kedudukan beliau Karena Penghambaan yang luar biasa sekali lagi yang tidak mampu diikuti ditandingi bahkan disamai oleh siapapun kalau saja Israel Mi'raj itu terjadi dalam mimpi maka orang-orang kafir Quraish tidak akan mengingkari Karenanya berita tentang al Isra' wal Miraj diingkari oleh mereka-mereka yang tidak meyakini berita yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam dan berita itu dikatakan. Kadzabahu al-kafirun wa Orang-orang kafir mendustakan orang-orang mu'min membenarkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan Dan taraddada bihi atau fihi akharun pada sebagian mereka pun ada yang bimbang Tentang berita tersebut Itu salah satu contoh Yang Muallif rahimahullah Sebutkan Bahwa berita yang datang Dari Rasulullah s.a.w Karena hal itu Merupakan Berita yang datang dari nabi kita Muhammad maka yang wajib ialah membenarkan. Contoh yang kedua. Al-amru tsani. Ma'ji'u manafil maut ila Musa alaihi salatu wassalam. Muallif akan melanjutkan beberapa contoh yang berikutnya. Berita-berita yang beliau beritakan, yang hal ini merupakan penguji bagi orang-orang atau manusia. Apakah mereka mempercayai, ataukah mendustakan? Dan cukuplah seorang dikatakan telah kafir walaupun mendustakan satu berita dari nabi yang Berita tersebut Secara keabsahan Sampai kepada beliau Dan dipertanggungjawabkan Tentang beritanya Barang siapa yang mengingkari Satu saja Berita yang datangnya Dari Rasulullah SAW Maka Terhitung orang tersebut Telah Kahir Yang kedua, جاء ملك الموت بسوره انسان الى نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام ليقبض روحه. Kisah yang Nabi SAW beritakan seperti yang disebutkan muallif adalah kedatangan malaikatul maut Datangnya malaikat pencabut nyawa Kita mengenal bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Maha suci Allah yang telah Mengutus Malaikat-malaikat Allah azza wa jalan Dengan berbagai macam tugas Yang masing-masing Tidak pernah mengalami kebosanan Demikian pula mengalami penurunan Dalam hal semangat Mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian malaikat Allah utus untuk mengatur kemana hujan itu diturunkan. Demikian pula mengatur barakah fikum tentang salah satunya ialah seorang apakah hari ini. Akan digenggam dan dicabut nyawanya, ataukah akan ditunda? Malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bentuk jasad manusia, dan Allah azza wajall, Dad yang maha kuasa, maha mampu dalam segala hal. Hal ini sebagaimana yang terjadi pula di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala beliau bersama para sahabatnya bermajlis. kata Umar, itulah alina rujul shadih bayadu fiad, sawadu shahr, la yuro alih akadu sefar. Umar kala bercerita manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba muncul seorang pemuda yang sangat tampan, pakaiannya putih, kemudian rambutnya sangat hitam, tidak nampak padanya tanda-tanda bahawa beliau seorang musafir. Tetapi kata Umar, yang menjadi keanehan ialah bahawa Layakrifumina ahadun. Seorang dari kami tidak ada yang tahu bahawa yang datang adalah malaikat. Fakhan al-Faqih rahimahullah juga menyebutkan bahawa kali pertama datang malaikat dalam bentuk menyerupai sosok pemuda yang sangat tampan jadi di awal kali datang Rasulullah pun juga tidak mengenali bahawa yang datang ialah malaikat Jibril Di zaman Nabi Musa AS... Datang malaikat maut... Menyerupai... Rupa manusia... Demikian pula cerita-cerita di zaman dahulu... Yang semua kita mungkin pernah mendengar tentang... Malaikat... Yang mendatangi seorang... Yang dalam kondisi... Tidak memiliki apa-apa kemiskinan yang luar biasa Dan seterusnya Dalam rangka untuk mencabut nyawa Nabi Musa AS Fala tomahu Musa kemudian Karena menginginkan untuk mencabut nyawanya Musa pun memukulnya Nabi Musa pun menamparnya Fakakah aino tamparan Nabi Musa as kepada malaikat yang menyerupai manusia tadi sampai membuat matanya keluar? Kita mengenal bahawa Nabi Musa as Allah azza wajalla berikan kekuatan jasad yang besar. Salah satu yang Allah abadikan Kisah Bagaimana beliau Ketika Mendapati Pada kaumnya ada Seorang yang melakukan pertengkaran Maka beliau membelas Orang yang berasal dari Sukunya kemudian Musuhnya pun dipukul Dengan satu kali Pukulan pun apa? Meninggal Faraja Al-Malaku ila Allah Kemudian malaikat pun Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa kala Arsaltani ila Abdin la yuridul mautah Maka malaikat pun Mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengatakan Engkau mengutusku Kepada seorang hamba Yang tidak Menghendaki kematian. Farad Alaihi Aynahu kemudian Allah pun pulihkan penglihatannya ataupun matanya. Wakal Erjaydi kembalilah kepadanya. Di sebagian riwayat dikembalikan dalam bentuk yang sangat tampan sosok manusia yang sangat tampan dan katakan kepadanya itu kepada Musa alaihissala yabau yada ala matni thawrin falahu mimma gata yaduhu Bikul syaratin sana. Kemudian kata mereka tadi, ketika kembali kepada Nabi, Nabi Musa salam agar Nabi Musa salam meletakkan tangannya di punggung saur, yaitu sapi atau yang spesiesnya seperti kerbau. Sapi atau kerbau. Diletakkan. Suruh meletakkan tangannya di atas punggung sapi tadi. Kemudian dari setiap bulu yang ketutupan oleh telapak tangannya. Satu bulu tadi apa? Kelipatannya apa? Satu tahunnya. Jadi diperintahkan bahwa Kamu akan diperpanjang usiamu Yaitu dengan cara Letakkanlah telapak tanganmu Di atas Punggung sapi Maka bulu Yang tertutup oleh telapak tangannya Satu helai bulu Maka apa? Rambut, satu helai rambut Itu satu tahun. Bayangkan Akan berapa lama Musa'ali salam Diperpanjang usianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fakad Musa, semua mala. Kemudian kalau setelah itu bagaimana? Apa yang akan terjadi? Fakad semua maut. Setelah itulah, kalau sudah habis, sejumlah bulu atau rambut yang per rambutnya perlulunya dikalikan satu tahun maka apa jika telah selesai maka akan mendatangi kematian atau kematian akan datang kepadamu qala fal'an fas'alallahu atau fas'alallaha an yudnii al'an yudniihi min al-ardh al-muqaddasah ramyata hajarin Kemudian kata Nabi Musa as sekarang, saya tidak ingin untuk apa memperpanjang tentang usia sampai seperti yang tadi diberitakan oleh Malaikat Maut. Kemudian beliau memohon kepada Allah Subhanahuwataala agar didekatkan ke bumi, yaitu al Mukadzah, negeri Mukadzah yang jaraknya sejauh lemparan batu jaraknya sejauh lemparan batu Faqala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi bersabda "Lau kuntum thamma seandainya waktu itu aku di sana la araitukum Kabrah, ila jani b'tariq, عند al-ketib al-ahmar. Akan aku tunjukkan kepada kalian di mana kuburan Nabi Musa alaihis salam. Di mana kuburan Nabi Musa di salam, yaitu ila jani tariq. yang berada pada sisi jalan, عند al-ketib al-ahmar. Al-ketib al-ahmar dikatakan gundukan. Yang berwarna merah gunungan yang tidak sampai kepada bukit yang disebut dengan al-qadib al-ahmar. Ada hadis tabiun fi sahihaini hadis ini ditetapkan keberadaannya dalam kitab sahihain iaitu dalam kitab sahih Bukhari dan juga dalam sahih Muslim. Wa inna afbathu al-muallifu fil aqidah. Adapun kenapa Ibn Qudamah memaparkan mencantumkan dan menetapkan hadis ini dalam pembahasan akidah lianna ba'dha al-mubtadi'ati ankaruhu karena sebagian orang-orang ahli al-bid'ah mereka mengingkari tentang berita ini mu'allalan dalika bi'annahu yamtani'u anna Musa Yalqimul al-malaka Wa yaruddha alihim Bi anna al-malak Aka Musa Bisurati insanin La ya'rifu Musa Man huwa yatlubu minhu Nafsah Kemudian Muallif sengaja mencantumkan Kisah ini Dalam pembahasan akidah Karena sebagian ada yang mengingkali Dengan alasan bahwa tidak mungkin Nabi Musa ﷺ menampar malaikat. Tidak mungkin Nabi Musa ﷺ menampar malaikat. Jawaban yang disebutkan oleh Muallif Rahimahullah Ibn Qudamah Rahimahullah Taala bahwa malaikat ketika datang kepada Nabi Musa ﷺ dalam bentuk wujud manusia dalam kondisi Nabi Musa tidak mengetahui bahawa posisinya meminta. Agar uh, ruh Nabi Musa as akan dicabutnya, iaitu untuk mewafatkan Nabi Musa as. Fatah dari tabiat al maka namanya tabiat manusia menuntut. Malaikat maut datang tanpa ada pembicaraan, tiba-tiba meminta kepada Nabi Musa as untuk apa? Untuk mencabut ruhnya. Tanpa menjelaskan, bahawa dia malaikat. Bahawa dia malaikat. Dengan kata lain, bahawa malaikat yang datang menyerupai manusia menghendaki untuk membunuh Nabi Musa di salam, membunuh Nabi Musa Alihi salam. Tentunya ketika malaikat datang dalam bentuk menyerupai manusia. Dan Nabi Musa di salam tidak mengetahui bahawa itu malaikat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wujudnya manusia dan meminta untuk apa? Mencabut nyawa Nabi Musa di salam dengan kata lain akan membunuhnya. Tentunya yang semacam ini, tobiat manusia, tobiat manusia akan menuntut an jadap almatluba tentunya akan menolak tuntutan tadi coba sekarang siapapun kita bahkan orang yang dalam kondisi sakit yang sudah parah kondisi sakit yang sudah parah tiba-tiba datang seorang dokter akan dan mengatakan Bapak mohon maaf boleh saya cabut mesin infusnya lo kenapa biar cepat mati oh iya monggo silakan kan begitu tidak mungkin Pasti dalam posisi apa? Dia akan menolak dan berusaha untuk Memperoleh Kesembuhan dan panjangnya Usia Qala, Fataqta di tabiatul basyariya An yujafi al matluba an nafsih Walau alima Musa annahu Malakun Lam yalqamhu Atau lam yamtimhu Seandainya Nabi Musa tahu bahwa itu malaikat maka beliau tidak akan menamparnya wadidalih istaslama lahu fil marqah thaniyah hina jaa bima yadullu anahu min indillah maka kali kedua ketika datang malaikat dan tahu bahwa itu merupakan malaikat dan utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala demikian pula wa'atahu muhlah diberi penundaan seandainya demikian kamu adalah malaikat dan yang mencabut nyawa lalu Allah azza wajal memberikan apa penundaan diberi tempo minus ini dari waktu yang di situ barakah waafikum yang cukup panjang Bikadri matah cayadeh min syairi taurin apa yang tertutupi oleh telapak tangannya dari bulu atau rambut yang diletakkan di punggung sapi sejumlah itulah akan diperpanjang usia Nabi Musa as bukan hari tetapi apa setiap bulu rambut terhitung satu tahun. Jadi situlah barakallahu Nabi Musa alaihi mengetahui dan tidak kembali kemudian apa menamparnya tidak kembali kemudian menamparnya Di sini ada sebuah catatan kaki yang cukup penting dikatakan oleh Imam Ibn Hibban Tahtan Unwan Dzikru Khabar Shanadih ala mantahil Sudan al-Mustafa, man turma tuhifiq li adraki ma'na. Imam Ibn Hibban, rahimahullah dalam kitab Sahihnya, menyebutkan tentang berita yang dicelah, dianggap jelek. Pihak yang menganggap jelek, pihak yang mengkritik pihak yang mereka menganggap buruk tentang salah satu berita yang diberitakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebabkan tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai memahami makna yang ada pada hadis ini semaqala 'aqib riwayatah innallaha jadda wa 'ala ba'at rasulah Sallallahu alaihi wasallam Mualliman Likhalkih Kata beliau Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Seorang yang mengajarkan Pengajar Mualliman Kepada manusia Fa'anzalahu Maudul ibanah An muradih dan tidak mungkin yang namanya Allah Azza wa Jal ketika mengutus seorang Nabi mengutus seorang Rasul yang posisinya sebagai pengajar lalu tidak dibekali dengan bekal apapun tetapi setiap Nabi dan setiap Rasul yang diutus oleh Allah SWT mereka sebagai seorang pengajar dan dibekali dengan bekal-bekal berupa wahyu dan tentunya perkara yang lebih khusus lagi ialah diturunkan tentang satu perkara yang terkait dengan topik pembahasan ataupun perkara yang terjadi dengan penjelasan kepada yang dimaksud Fabanaka Nabiullah sallam risalahnya maka karena Nabi SAW itu sebagai rasul beliau menyampaikan dan menyampaikan pula kan, atasbah risalahnya wa bayyana ayatihi bilfadhin mujmala wa dan menjelaskan tentang ayat-ayat Allah azza wa jalla. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an juga menyebutkan dalam ayat ayatnya itu kadang sifatnya global dan ada pula yang berupa rincian. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasannya di sana ada perkara yang bersifat global dan ada pula yang sifatnya rincian. Karnanya Barakatul Afiqum, Al Quranul Karim, sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalahnya Usulus Sitta, yafhamu hal awar. Kaidah-kaidah penting yang dibangun oleh para ulama yang bersumber dari Al Quran dan Hadis, itu kaidah-kaidah dari ayat-ayat Hadis-Hadis yang difahami sesungguhnya dengan mudah oleh awam Di antaranya perihal apa yang disebut dengan awliya rahman, awliyaullah wali walinya arrahman wali walinya Allah seringkali tergambarkan di mata umum bahawa yang namanya wali itu harus memiliki kehebatan. Dan identik. Dengan barakah barakalafikum. Hal-hal yang sifatnya khususiyah. Artinya. Memiliki kekhususan-kekhususan. Kekhususan tersebut kadang-kadang. Menghantarkan kepada harus meninggalkan perintah. Dan. Jatuh kepada Muharramad. Sebagai contoh. Seorang kadang mengatakan ketika dinisbahkan dirinya sebagai wali. Ketika tidak sholat tidak bermasalah. Karena dia sebagai wali. Ketika wali dikatakan tidak berpuasa. Baginya tidak bermasalah. Karena dia wali. Seorang wali ketika jatuh dalam perkara Muharram. Yang jelas keharamannya. Sebagai misal. Seandainya. Minum minuman keras, maka tidak masalah, karena dikatakan telah menjadi Allah wali. Padahal Al Quran cukup dengan jelas menerangkan wali -wali Allah Inna Alliyyallahu Akhwun Alaihim Wallahum Yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, manusia-manusia pilihan-pilihan Allah, mereka itu tidak memiliki rasa takut dan juga mereka pun tidak mengalami kesedihan siapa mereka alladziina aamanu wa kaanuu yattaquu cirinya ialah mereka-mereka yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa mereka itu orang-orang yang beriman dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Tentunya. Manusia. Manusia. Yang terpantah. Untuk dikatakan wali adalah siapa? Para ambiar. Para rasul. Kita lihat. Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana ibadah beliau. Sampai-sampai beliau. Fikum, untuk. Meninggalkan salat berjamaah dalam kondisi sakit beliau pun menginginkan untuk apa? diantarkan, dipapah oleh sebagian sahabat agar bisa mendatangi salat berjamaah dalam kondisi sakitnya. Bahkan dalam kondisi sakitnya pun beliau duduk dan tetap menghadiri salat berjamaah. Di hadis yang lain di mana beliau Sallallahu alaihi wasallam Punya keinginan yang kuat Untuk kemudian Membakar rumah Orang-orang yang mereka tidak menghadiri Salat berjamaah Puasa beliau Zikirnya beliau Ibadahnya beliau Keseharian beliau Keluarganya beliau Dan seterusnya Semua perkara yang Sangat nampak ucapan beliau perbuatan beliau tidak ada kandungan-kandungan yang mengandung kepada kekejian dalam berbicara dalam berbuat karenanya ayat Al-Quran sangat jelas dengan mudah akan difahami bahawa ciri Orang-orang yang mereka menjadi Kekati-kekati Allah Mereka-mereka yang beriman Mereka-mereka yang Bertakwa, yaitu Dalam keseharian nampak mengerjakan Apa yang Allah perintahkan dan menjauhi Larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Karenanya kalau kemudian seorang Dinobatkan Atau dijuluki Diposisikan sebagai wali lalu tidak menampakkan salat tidak menampakkan salat seorang mungkin akan berkata di si walid tadi salatnya di rumah tentunya bertolak belakang dengan ajaran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadangnya di rumah pun yang mengetahui misalnya mungkin keluarganya mengatakan bahwa berdiam di kamar tidak pernah menampakkan dia mengatakan mungkin salatnya di Mekah dan seterusnya. Apa para kalafikum? Ketauhilah bahawa ayat Al-Quran tidak difahami semata-mata oleh apa? Pikiran kita. Angan-angan kita. Anggapan-anggapan kita. Kemudian para kalafikum akal kita. Tetapi melalui bimbingan Allah Azza wa Terkhusus dalam bab ini. Ialah meniru apa yang dibimbing oleh Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi waala ali wasallam. Kata, "Akan, akan, ha, anhu ashab, aubakluhum." Jadi ayat turun dijelaskan nabi kita Muhammad sallallahu <So>, alaihi <tik> wasallam difahami oleh sahabat, difahami oleh sahabat atau sebagian mereka. Wahai al khabar min al-qabr al-ladhi. Yudriku ma'na Man lam yahrum atuhi Li isobatil haq Berita-berita yang semacam ini Berita tentang adanya apa? Isra' wal mi'raj Setelah perhitungan akal kita Mustahil Mustahil yang namanya perjalanan Sampai ke langit ketujuh Dari Makkah Menuju Palestina Kemudian ke langit yang ketujuh dikerjakan hanya dalam waktu satu malam sesuatu yang mustahil kan demikian tetapi para sahabat memahami apa yang diberitakan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian pula kisah malaikat maut yang mendatangi nabi Musa alaihissalam menyerupai wujud manusia menghendaki untuk apa mencabut nyawa nabi Musa alaihissalam seperti yang dikatakan tabiat manusia namanya manusia kemudian orang mengatakan akan saya cabut nyawamu tentunya dia melakukan apa? pembelaan tetapi ketika tahu bahawa yang datang ialah malaikat dan kemudian malaikat datang kepada Nabi Musa membawa misi pemberitaan tentang akan pencabutan nyawa dan itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka dari kedua kalinya ketika datang Nabi Musa pun tunduk dan patuh serta menerima apa yang diberitakan oleh Malaikat. Semua tadi Barakatul perkara yang dipahami oleh sahabat, fahami oleh sahabat, dan mereka bukan orang-orang yang terhalang dari mendapatkan tauhid untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan. Al-Haq. Kata, "Wadakah An-Nallah Jalla wa Ala? Arsal malaq al-Maut ila Musa alaihi salam." Yang demikian kisah tersebut adalah bahawa Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat Maut kepada Nabi Musa alaihi salam. Ijtida'an sebagai bentuk. Risalat al berupa Rupa ujian Waktibar Demikian pula Adanya ujian Wa amarahu An yakudu lahu Ajib Rabbak Dan waktu itu Allah pun perintahkan Agar mereka Menyampaikan kepada Musa al-Salam Penuhilah Perintah Rabnu penuhilah. Perintah Rabnu itu penuhilah perintah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Amrun ikhtibar wa abtidain. Semua tadi merupakan berita yang mengandung kepada ujian. Kepada para ambiya. La amran yuridullah jalla wa Ala Dan bukanlah. Perkara yang datang tadi semata-mata hanya semata-mata ialah mawawihi kama amarohu Khaliloh atau Khaliloh Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita itu bukan hanya semata-mata agar wafatnya Nabi Musa di waktu itu, tetapi sebagaimana adanya ujian yang Allah uji kepada kakaknya, iaitu siapa? Ibrahim, Ali Ibrahim, Ali Salam, bidabhi ibneh. Amr ikhtibar wa abtida. Jun amr Allah yang Jalla wa Ala imda'hi. Bukan hanya semata-mata untuk agar Nabi Ismail disembelih begitu saja, tetapi sebagai bentuk ujian. Sejauh mana Nabi Ibrahim, Ali dengan ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan kemudian tunduk dan mematuhi disitulah, bukan hanya semata-mata yaitu mengandung kepada perintah tentang Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih kepada atau menyembelih putranya. demikian pula apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salam falafalama azama ala zabih atau ibnihi, jabin, dhabhi ibnihi Wa talahu al-jabin Fanadahu Bidhabhi al -azim. Ketika Jujur yaitu Nabi Ibrahim Ali Saram Menunaikan Apa yang Allah Azza wa Jal perintahkan Saat akan berlangsungnya penyembelihan, Maka digantilah Dengan apa? Hewan korban yang sangat gemuk Hewan korban yang Sangat gemuk waqad ba'atha jalla wa ala al ila rusulihi fi suwarin la ya'rifunaha kadukhul al Ibrahim wa lam hatta awjasa minhum khifatan dan Allah azza wa jalla mengutus para malaikat dengan sekian bentuk yaitu wujud manusia sebagaimana yang Allah azza wa jalla utus tentang malaikat masuk ke rumahnya Ibrahim dalam kondisi membuat ketakutan dan kecemasan demikian pula ke Maji Jibril ila Rasulullah SAW wa uh, sualuhu iyyah anil imanul al-islamu ihsan demikian pula datangnya Malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW dan bertanya tentang apa itu iman, apa itu islam, apa itu ihsan falam ya'arikhu al-mustafa sallallahu alaihi wasallam hatta wala di awal datangnya malaikat jibril ketika menyerupai seorang laki-laki yang sangat tampan maka dikatakan nabi tidak mengetahui kecuali setelah malaikat tadi pergi ketika malaikat itu telah pergi demikian pula wa kana maji' malaikat maut ila Musa alaihi hal ini sama juga dengan datangnya malaikat yang menjadi atau bertugas untuk mencabut nyawa datang kepada Nabi Musa alaihissalam ala gairus surat aladhi kana ya'rifu Musa alaihissalam alaiha dalam bentuk yang di situ bentuk yang tidak dikenali oleh Nabi Musa alaihissalam wa kana Musa kuyuran faraafidarihi rajulan lam ya'rifhu fasalahu atau na'am Fasalnya ia falatamahu. Demikian pula Nabi Musa di salam ketika datang sosok laki-laki di rumahnya, asing tidak dikenal, maka kecemburuan Nabi Musa di salam tanpa berfikir panjang kemudian beliau menamparnya. Beliau menamparnya, yaitu malaikat yang tadi berwujud <coughs> manusia. Dan contoh-contoh yang lain yang disebutkan dalam di alifurrahim Rahimahullah. Dan hal ini sesuai dengan sunnah, yaitu kata alif secara ringkas bahawa kenapa Nabi Musa alaihi wasallam <coughs> cemburu ketika ada laki-laki <coughs> datang <coughs> sama dengan apa dengan eh, pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan. <coughs> seorang manakala mendapati seorang di luar kemudian mengintip ingin tahu apa yang ada di dalam rumah maka dikatakan diperbolehkan begini untuk apa? E, menusuk matanya dalam hal ini merupakan perkara sunnah tidak bermakna kemudian perihalnya ialah seorang kemudian berantusias, berantusias untuk mengerjakan namun ada bimbingan bahawa seorang diperolehkan untuk memperingatkan orang yang dalam kondisi asing orang yang dalam kondisi tidak diketahui kemudian menengok melihat apa yang ada di rumah dalam kondisi dia seorang laki-laki yang mengkhawatirkan kemudian eh, didapatkan di sana wanita ataupun keluarga yang tertutupi ataupun yang sedang dijaga auratnya ma'asyabal ikhwah rahimani wa rahimakumullah Demikian pula Al-Hafidz rahimahullah menukil tentang ucapan ibnu Huzaimah. Sebagian orang-orang Al-Bid'ah yang mengingkari hadis ini dengan mengatakan bahawa kenapa Nabi Musa di dalam tidak ditegakkan padanya Apa? kisos? Kalau seandainya dalam kondisi tidak tahu itu malaikat, manusia. Bahkan sampai apa dikatakan keluar matanya. Kembali jawabannya bahawa bahawa Nabi Musa ﷺ tidak mengetahui bahwa yang datang ialah apa? Malaikat. Yang datang ialah malaikat. Sehingga barakah waﬁkum. Uh, Ungkapan-ungkapan yang mereka katakan, alasan-alasan yang mereka katakan, bahwa ini perbuatan yang tidak mungkin dikerjakan oleh Nabi Musa ﷺ. Seandainya Nabi Musa mengerjakan dan manusia yang dihadapi lalu ditampar sampai kemudian keluar matanya, al ainu bil ain mata apa? apa? Gantinya juga dengan mata. Tetapi jawabannya seperti yang disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi Musa as melakukan perkara itu dalam kondisi ketidaktahuannya beliau bahwa itu adalah malaikat al maut yang diutus oleh Allah subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada kisah ini bahawa berita ini merupakan berita yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ketetapan berita ini tidak boleh bagi seorang untuk kemudian mencari-cari dengan kemudian mengolah akal kita, kemampuan kita, demikian pula pikiran kita, demikian pula angan-angan kita. Bagaimana dipolitisir agar seorang baratul fikum mengupayakan untuk kemudian dikatakan Nabi Musa tidak melakukannya atau dengan kata lain sampai kemudian mengatakan bahwa ini hadis yang hanya bualan, hadis yang hanya dibuat-buat oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula uh, barakallahu tidak semua orang yang berkinan baik, bermaksud baik itu tepat sasaran. Contohnya orang-orang yang menafsirkan tentang kisah Yusuf alaihi salam bersama imratul aziz mungkin dalam kisah-kisah tafsir disebutkan namanya siapa? Zulaikha kan begitu ya. Bahwa pembelaan pembelaan kepada Nabi Yusuf oleh orang-orang yang mereka mengatakan ingin membela mensucikan Nabi Yusuf alaihi salam Bawa Nabi Yusuf itu seorang yang mulia dan harus dibersihkan dari perkara-perkara yang disandarkan kepadanya. perkara keburukan. Walakat Hamadhi wa Hamma biha. Pada kalimat Walakat Hamadhi wa Hamma biha dalam surat Yusuf dikatakan bahwa sungguh Imroh atul Aziz yang dikatakan zulaikha sudah punya keinginan yang kuat untuk melakukan keburukan perbuatan nista kepada nabi yusuf waham biha demikian pula usia yang ada pada nabi yusuf alaihi juga usia yang barakallahu fikum usia yang di situ apa terdorong kepada apa kemudaannya Bisa saja seorang berbuat kepada kemistaan. Itulah yang Allah Azza wa Jal sebutkan. Penerapan hadis Nabi Sallallahu SAW. Tujuh golongan. Orang-orang yang mereka akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jal. Pada hari yang tidak ada naungan. Kecuali apa? Naungan Allah Azza wa Jal. Rajulun. Dat hamraatun dat jamalin, wadat mansabin. Ada seorang pemuda, pemuda, namanya pemuda, diajak berbuat jelek, berbuat nista oleh wanita yang sangat cantik, oleh wanita yang punya nasab. Tetapi apa jawabnya? Ini akhafullah, aku seorang yang takut kepada Allah Azza wa Jalal yang memalingkan Nabi Yusuf alaihi salam dari perbuatan nista perbuatan kecil ialah takut kepada Allah Subhanahu wa taala demikian pula seorang pemuda yang didayu dibisiki oleh wanita yang cantik wanita yang punya kedudukan yang sesungguhnya tidak ada bagi dia untuk menolak kalaulah dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi, rasa takutnya kepada Allah yang besar, Allah palingkan dia dari perbuatan apa? Kecil dan biasa. Sebagian orang-orang yang mereka melakukan pembelaan kepada Nabi Yusuf, tidak mungkin bahawa Nabi Yusuf punya keinginan. Kan begitu? Tetapi dikatakan, Yuridu barbaha walqad hamad biwa hamad biha yaitu dimaksud hamad biha ham'ai an yagribaha untuk memukul apa? Zulaikha, tentunya tafsir yang menyimpang. Sungguh ada keinginan pula pada Nabi Yusuf seandainya tidak melihat tanda-tanda kekuatan Allah, seandainya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barakallahu fiikum, perhatikan kadang seorang berniat baik, seorang bertujuan bagus, seorang bertujuan mulia, yaitu apa? Untuk mensucikan Nabi Yusuf dari tuduhan. Yaitu apa? Berbuat apa? Kenisan, karena Nabi Yusuf juga belum berbuat. Yang menghalangi dari berbuat adalah apa? Ketakutan Nabi Yusuf kepada siapa? Takutnya Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ada keinginan. Assalamualaikum. Sehingga sebagian seperti tokoh ma'atir ataupun orang-orang ma'atir mereka menganggap surat Yusuf, surat Yusuf yang dikatakan surat yang ada padanya kisah cinta dikatakan. Tidak semestinya ada pada Al-Quran Tidak semestinya ada pada Al-Quran Karena ada kisah yang semacam itu Sungguh Kisah-kisah yang Allah kisahkan pada Al-Quran Allah telah menyebutkan Dengan penyebutan yang Paling mulia dan yang Paling bagus dalam menceritakan Kalau ukuran kita Mohon maaf ya Kalau ukuran kita kan jelek ya Diceritakan seperti itu Ukuran kita, ukuran manusia Kenapa Allah menceritakan yang seperti itu? Tetapi perhatikan, Al-Qur'an kisah kisah yang ada pada Al-Qur'an apa? Kisah yang bisitubara falatikum, kisah yang paling bagus pemaparannya. Contoh yang lain. Nabi <tuh> uh, Musa alaihi salam. Kita kenal bahwa di zaman Nabi Musa alaihi salam orang-orang, kalangan laki-laki kalau mandi itu dalam kondisi membuka auratnya. Membuka auratnya. Nabi Musa di salam berqawfikum kalau dalam kondisi mandi tidak ingin membuka dua Keduaannya apa? Badannya ada cacatnya. Badannya ada apa? Cacatnya. Subhanallah di satu hari Nabi Musa di salam mandi dalam kondisi apa? Menanggalkan pakaiannya dan pakaian ditar di batu. Batu berjalan membawa pakaiannya dengan memanggil apa? Thawbiyah hajar, thawbiyah hajar. Pakaian ku, batu, pakaian ku wahai batu. Seiring mengejar pakaian yang dibawa jalan oleh batu, orang-orang melihat tentang jasad Nabi Musa al-Salam. Tidak ada cacatnya. Lihat. Apakah yang semacam ini kemudian orang akan mengatakan kritikan dalam menceritakan dan Allah Azza wa Jal, tidak sepantas yang menceritakan yang semacam ini. Simpulkan. Apa yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jal, dalam Al-Qur'an sesungguhnya merupakan cerita yang dikemas dengan sebaik-baik pengemasan dan tidak ada Satupun perkara di segala apa Keaiban, Kenapa? Karena merupakan kalamullah. Merupakan apa? Kalam Ilahi kalamullah. Dan kalamullah merupakan salah satu bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Allah Azza wa tersucikan dari perkara apa? Perkara aib cacat, demikian pula berbagai macam kekurangan karenanya, barang siapa yang dalam menafsirkan Al-Quran kemudian dia kedepankan kepada pikirannya kepada berpura-pura ingin melakukan pembelaan kepada para ambiya tetapi menyimpang dalam penafsiran ketahui, bahwa penafsiran-penafsiran semalam ini penafsiran-penafsiran yang batin berpura-pura membela, berpura-pura melakukan pembelaan tetapi pada hakikatnya tawil, pada hakikatnya tawil. Demikian pula yang dilakukan oleh ahli bid'ah. Mereka ingin mencucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kala Allah Azza Wajal menyifati dirinya, bawa Allah punya tangan. Allah Azza Wajal melihat. Allah Azza Wajal mendengar. Allah Azza Wajal uh, berakalafikum berbicara dan serusnya mereka mengatakan seandainya Allah Azza Wajal mendengar. Seandainya Allah Azza wa Wajalla melihat dikatakan penglihatan serupa dengan penglihatan manusia. Kalau Allah punya tangan, mengharuskan ada ruas tangan, ada jari, ada pergelangan, ada siku dan seterusnya. Kemudian dengan itu mereka ingin mensucikan Allah dengan mengatakan Allah tidak disifati dengan tangan. Karena jika disifati dengan tangan, maka akan serupa dengan apa? Dengan makhluk. Tentunya upaya mensucikan semacam ini, upaya yang di situ tidak Muwafiq, yaitu tidak mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya adalah, Allah Azza wa Jal memiliki sifat, tetapi sifat itu apa? Ya. Apa? Laisa tamis nih syai'un wahusani'il basir. Allah Azza wa Jal, zat yang dikatakan tidak serupa dengan apa? Dengan siapapun. Sifatnya tidak serupa dengan siapapun dia zat yang maha, mendengar lagi maha, melihat. Candra Bayni. Baik, banyak soal mungkin yang di sini eh, ada di nanti insyaallah soal-soal yang ada kita berikan waktu untuk menjawab pada pertemuan yang akan datang. Sekali lagi khonabarakallahu fikum poin yang kita berada padanya merupakan poin yang cukup penting Karenanya Muallif akan mengulang-ulang Dan memberikan contoh dengan sekian contoh yang banyak Memberikan contoh dengan sekian banyak Contoh yang banyak Karena perkara ini merupakan perkara Yang seringkali diangkat Contoh dajjal dengan mengatakan Itu hanya berita saja Contoh misalnya hari kiamat Itu hanya berita bualan saja Karenanya Muallif rahimahullah memilih Beberapa poin, topik yang terkait Dengan perihal-perihal yang di mana manusia mengingkari, di mana manusia mereka bimbang, di mana manusia mereka menolak tentang berita-berita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketahuilah siapa yang menolak satu berita yang dipastikan kebenarannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengkhawatirkan kepada keselamatan keimanan dia, keimanan dirinya, demikian pula keislamannya. Karena bisa menjatuhkan kepada apa? Kehufuran. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ada kurang yang menuaaf. Jika ada sudut kata yang kurang sopan dan kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Kita akhiri. S.A.W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.